Radio Energy podcast arkisto osoitteessa www.nrj.fi .energy Energy. Hit music only Marja Ahnen. No Reetta Kunilius, velkomi hallinto -osastolta. terve. Terve, terve. Tosi hyvä, että sain kiinni olla nimittäin tuomalla marja kanssa yritetty tavoitella Louhelaista, mutta ei olla saatu kiinni. Ahaa, se Sitä en tiedä, vissiin kiireitä <laughs> pukkaan. Joo. <laughs> <laughs> <laughs> mutta tota, hallinto-osasto nyt tiedon siitä, että onko se ensi vuoden uutisten henkilömäärä 47 vai 50? Öö, kuule, kun me laitettu se henkilömäärä, siis sinne, ne jotka on työsuhteisia, niinkö? Joo. joo. 47 vai 50. Se, se tarkistettu määrä, mikä meiltä on lähtenyt mm -hmm. eteenpäin tässä budjetissa, siis koko uutisten henkilömaalla, joo, kaikki työsuhteessa olevat, se on 67. Mitä ihmettä? Joo, joo. Meillä on täällä lukema 47 tai 50, että tällaisesta olisi löytynyt lukkoa. Ei, ei voi pitää katsoa, kun täällähän on aina ollut siis niinku, ju, just niinku 60 ja 70 välillä tämä henkilömäärä, niin eihän me nyt noin paljon voitu, voitu vähentää tässä vuoden aikana. Niin no siis siitä on kyllä ollut puhetta, että paljon irtisanomisia pitäisi olla, että on tämä 47 tai 50, että sen verran pitää saada, siihen pitää saada pudotettua. Ei voi olla, hei, come on! Siis tällaisesta ei ole ollut mitään puhetta, ei missään nimessä. Että tota no, niin mistä tällainen nyt tulee? Siis meidän on, on niin saatava budjetti oikease, oikealle raitelle tässä vaiheessa, että asiat löydään lukkoon. Ja tämä 47 on 50 on maksimi, mitä voidaan ottaa. Ja mieluummin me oltiin tarjoamassa, että jos pystyisi saamaan vielä lisäleikkauksia tämän henkilöstön suhteen. Meillä oli toivoa vielä tämän suhteen. Ei, ei, ei. Nyt, hei, nyt, nyt. Nyt tähän pannaan kyllä nyt poikkiheikulle ihan heti, koska tota, no, niin mä en ole louhelaiselta kuullut tämmöisestä asiasta yhtään mitään. Joo, hänen kanssa nimenomaan tästä on keskusteltu. Ei voi olla, koska hän ei ole sanonut mulle yhtään mitään missään vaiheessa. Onkohan pimittänyt sulta tietoja sitten tästä, o onko se miten mahdollista, että hän on sun selän takana toiminut? No en mä nyt kyllä usko, mutta siis toihan tarkoittaa 20 kah siis ihmisen iltysaamista. Kyllä, tulee, silloin kyllä. Silloin toiminta ei ole niillä raameilla mahdollista. <tulun> Onko näin? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, tämä ei voi mennä nyt ihan vaan tällä keskustelulla. Mutta tota... mut onhan 67 kuitenkin aika paljon No, mut No mutta hei, yhdessä uutis, toimituksessa. uutistoiminta on uutistoiminta MTV4, MTV3 on 150 ihmistä Me ollaan kaikista pienimmillä resursseilla, käytään tätä uutistoimintaa täällä. Että tota, no, niin jos siitä vielä leikataan, niin sitten me ei pystytä tekemään enää mitään uutisia. Sehän on ihan selvä asia. Mutta pystytäänkö venyttämään työpäiviä esimerkiksi? No, Meillä kaikki tekee nyt jo ihan siis ihan tunnit ja Kybällä tekee täällä töitä. Hei, sen mä tiedän, mä oon itse Maikkarista tullut ja mä näen, mitä se on. Et mä vuoden niin vuodenvaihteessa tänne tullut ja tota niin, niin, niin mulla on kyllä vertailukohtaa siihen. Tota, niin, Tämä on hyvin, jos tää on tämän talon tapa toimia, niin, niin, niin sit on kyllä niin no, oksat pois. Niin, no siis irtisanomisethan voi tietenkin aloittaa vaikka itsestään ensimmäisenä, että... Jos siltä tuntuu, että eihän tässä kuitenkaan mitään arvi ja meidän talossa ole, että kyllähän se vaan on fakta, että kyllähän siellä on myös semmoisia hippiaisia pyörinjaloissa, että eri asia, että kuka ne sitten näkee ja osaa antaa sitä kenkää. Hei, nyt, nyt mä en enää suostu keskustelemaan tästä asiasta. Tota niin, niin, Pelaatkaa hei vaikka kymmentä tikkua laudalla ja katot kuule, kuka häviää, niin lähdet sieltä päästään niin antaa kenkää. Jos totta puhutaan, niin tässä on Elosin irvipuhelu. <tuh> <tos> <tos> <tos> siis toi on jumala, että sinäkin annoit et mulle sydänkoota. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.